Lugăciunea a 12 a în Duc și în adevăr. Doamne, Duc al cunoștinței și al adevărului, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne lumina și iubirea Ta. Sfințește-ne cu adevărul Tău ca să dobândim cunoașterea celor mai presuți de fire. Să ne separi de Ducul trupului și de Ducul cel clan al lumii prin darul deosebirii Ducurilor. Dăruiește-ne cunoașterea Sfinților Țai nepecetuitei dar păstrate și descoperite pentru ucenicii Domnului, pentru că s-a rostit prorocia, voi strânge la o, la altă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei. De aceea, sfințește-ne cu Harul Tău cel Sfânt, ca să se împlinească pentru noi Cuvântul. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu, spre semne și minuni. Pentru că Domnul Savaot este sfânt și de el trebuie să ne temem și să ne împlitoșăm. Dăluiești-ne lumina lina sfintei tale, care ca un scut ne va apăra și separa, când cu rugăcina-n și adevăr ne vei comenta.